Goeiemôre, jy hoor skynnaal 7 uur Suid-Afrikaanse tyd. En jy's by die regte plek. Jy's by Net Radio SA, Net Radio. Is op. En jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van af Irini, Stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika. Ons webwerf vind jy by www en net radiosa.co.za Sal goed wees as jy jouself kan vergewis dan is die woord met die inhoud op ons webwerf al die name van al die omroepers sal jy daar vind jy sal al die programme en ook die tye van uitsendings sal jy daar vind en dan ook 'n ander belangrike Plekkie wat jy kan besoek, faciliteit, is die archief, potgooi Engels podcast. Ek kan nou luister na vorige programma wat alreeds uitgesaai is, so dat jy dit op jouw tyd kan gaan sit en luister. Maar dit is ook inlichting wat ons graag wil doorgeen na mense wat binnen in ander tydsoones val, as wanneer daar die levendige uitsending plaasvind, so assoblief help, geef vir ons mense in die buitenland, wie jy ook al ken, mense op jou kontakluis, mense my, wie jy vrymoedigheid het om dit te kan deel, ons webwerf dan www.netradiosa.co.za en dan verduidelik jy net so, jy sê vir iemand die stak van die op die webwerf ingaan, so wiekie daar roek rond blaai, rond kyk, en spelerkie daar kry, so radiokie, met die spelerkie, en dan klik jy daar op, dan nou, wacht een mens net so bykie geduldig, totdat die radio dan begin speelt, maar daar is ook vir een mens links wat jy op kan klik vir die verskillende plekke, want alle in die sogenaamde links werk nie, altyd precies die op elke plek nie, so een mens moet maar een pikkie kyk wat vir jou die beste werk, so dat jy die beste opvangs kan geniet. Gewoonlik is my program wat ek nou vanavond uitsaai, oordenking op die saderdag gewonek is dit 1930 en as gevolg van een van ons omroepers Corrie Slabbert wat nou nie gereed is om die te saai vanavond nie om bepaalde redes het sy my gevra of ek tal die tyd slot kan gebruik <coughs> en dan vroeger begon soos gewonek So dit die rede dan, hoekom ek Om 7 uur uit saai En nou nie op 7.30 Soos gewoonlik op een saaderdag aand Nou weet ek, een saaderdag aand is maar Een moeilike aand, nie waar nie Ons allemaal Sien ons so dwars dier die week uit na die na week Mensen begin al Bootskapies uit te stuur hier van woensdag af van prinkies waar mense op die uitkrik is vir die naweek, soos die naweek aangebrek het, dat wil mense niks doen nie. En om dan op zaterdagavond hierdie tyd te sit en luister na een internetradio, wel dan moet jy baie gemotiveerd wees, dan moet daar baie dinge binnen in jou wees wat jou motiveer om hierdie tyd uit te koop en dan nou na een geestelike program te luister. Alles in mens nou besef wat geestelik beteken, omdat ons antropologie so werk, ons bybelse antropologie, dat ons bestaan uit geest en siel en lichaam, en dat die siel en die lichaam dimensie eindelijk die sterker dimensie in ons is, omdat dit die natuurlijke kant is en dit wat eerste gebore is, en dis amper in beheer is van die mens en voorskriftelik is in een sekere situasie om dit so te kan sê so ons luister eindelijk meer na die drange van wat uit die siel en uit die lichaam die mensie kom as dit wat hier as een fijn stemmekie uit die geest die mensie na ons te kom, so as een mens nou al so ver gevorder het in jou geest, en so sterker gegroeid, dat jy al jyself kan disciplineer, om te sê, maar ek koop hier die tyd uit, want ek wil in die geest gevoed word, dan wil ek vir jou net sê, baie geluk man, baie baie baie geluk, en mag die Heer vir jou help, dat jy nog sterker en nog sterker en nog sterker in die geest sal ontwikkel. Want uiteindelik moet ons, by die wederkoms van ons Heer Jezus, gees en siel en lichaam onberustplik bevind word, by daar die wonderlijke en groot deurlichtige dag van sy komst. En die mens kan eindelijk maar net gereed wees, as jy, geestelike voedsel inneem op een gereelde basis en jy kan groei sterk word een vaste fondasie en een fondament onder jou het nou dat verra dan selfdiscipline en vir my is dit dan een voorrecht om op een maandag en op een dinsdag en op een woensdag om 19 uur vir jou te help met die geestelike voeding en op die donderdag so'n beetje aangeskryf na 21.30 want dan is dit een praktische meditatie waarin jy dan kan le en luister na my stem en somme net aan die slaap raak ook en op die vrijdag 19 uur weer en zaterdag soos ek wat ek gesê en verduidelik het, gewoon 19.30 maar vanavond na nou by 19 uur begin en op die zondagavond weer 19 uur, maar in die ochend van die sondag 10 uur Eredienst en ek denk jy moet sommer as jy onthoud dan gereed wees om nachtmaal te gebruik dan het ons die geleentheid om broekie te eet en een bykie drijwe sap of wijn hoe jy verkies te, te drink Tydens ons, kerk Erediens, 10 uur, Deefje, Mare, wat Sondag is. Ja. Nou, omdat ons wereldwijd uitsaai, omdat hier die internet radio is, wat nie lokaal gebonde is nie, en ons eindelijk dan sonder mure is, wonderlik nie, om een radiostasie sonder mure te wees, ek denk ons moet dit miskien elk so van tyd toe tyd as een slagsprek gebruik, die radio sonder mure, en omdat ons nou sonder mure, en grens en goed is, is ons dan ook bevoorrecht, om mense te kan groet, in verschillende talen, soos in die Russische taal, om te sê, is daar a voetja, as een mens nou iemand, waar jou goed ken, dan in die Russies kan jy soms sê, privjet, En daar in ons Arabiese lande, daar waar Tania en Linda ook is, en ander vriende van hulle, kan een mens sê salaam Halikoum, maar daar is ook ander manier om te groet in Arabies, namelijk Mergebaan, kan die mens gebruik, afhangende van die omgeving waarin jy self bevindt, en dan is daar ook nog een manier en dit is Alan Vassalaan en in die Duitse taal Guten Abend en in die Hebrauwse taal ons Shalom Grieks Kalimera en dan somme verskye mense wat sal verstaan as jy sê Hallo, Hi en Hai en goeie naand vir ons mens Afrikaans sprekend is Afrikaans verstaan, hier in Zuid-Afrika of in die buitenland En Engels sprekend, sê ons, good evening Nou hoop ek dat jy rechtig gegroet voel en welkom voel Voor my is het belangrijk om vir jy te vraag Om mense op jou kontakluis te kontak en vir jy net in te lig te vertel Die hoofdthema waar oor ek gewoon ek praat met uit die aard van die zaak sub themas is die brood van die Heer Jezus en ons gereed wees vir daar die groote en deurlichtige dag en dan gaan dit uit die aard van die zaak ook oor ons gesintheid wat so soort van gesintheid het ons wat, waar kom my my mense gesintheid nou vandaan ons deel van jou persoonlikheid is amper die achtergrond muziek, waar teen jou persoonlikheid afspeel, is die meese gesintheid, en, deel van hierdie gesintheid, wat ons het, is een gesintheid, wat ons sal moet openbaar, of in elk geval openbaar, teen arm mense, arm mense, of behoeftige mense, ek het nou al so gesit en praat met myself oor die begrip arm en ek weet nie altyd wat is na nou die definisie daarvan nie en in myself denk ek dat gaan oor behoeftige mense mense wat behoefte het aan bepaalde fysische dinge en dat een mens in daar die fysische behoeftes kan voorsien as medemens en nou wonder ek hoe jy oor die situasie voel as jy bijvoorbeeld sê met jou motor rui vooral hier in Zuid-Afrika omdat hier op die huidige oomlik a groot werkloosheid is werkloosheid syfer is geweldig ontstellend hoog Dit wil sê, daar is baie, baie mense wat nie inkomste het nie. En dan hier op die straat wanneer die mense nou hierby die straat afry en jy kom by een robot of by een stopstraat dan staan daar gewoonlik in albei kante in verskillende richting staan daar mense, jongmense, ou mense, alle rande ouderdomme en dan bedel hulle as dit die woord is ek is ook nie ees my seker wat die mens dit nou moet noem nie maar hulle staan daar met solke baarkies en goed en betijd ook niks en staan my nie daar <coughs> en dan is die vraag nou wat is ek en jy veronderstel om te doen het ons een verplichting het ons een, een bybelse verplichting teen oor mense en terwijl jy so'n bieke dink nou daaran en miskien jou gedagtes laat gaan wil ek net ook van hierdie oomblik gebruik maak om net omal wat ingeskakel is te sê ek is baie, baie dankbaar vir elkeen van julle, ek is nie altyd, seker wie ingeskakel is nie, omdat ek eindelik net kan staat maak, op die kleedskamer, of as iemand met my praat, op WhatsApp, en sê dat jy ingeskakel is, anders weet ek nou nie, dan moet ek maar, maar net soort van raai, maar ek wil, vir Linda Meier huis wat ook daar saam met my sissie Tania Aldersleid in Dubai hulle self bevind wil ek net nou nou net nadat ons na die volgende snit geluister het hier gaan ek net vir haar geluk sê en sy weet uit die aard van die saak waar oor het gaan maar Kom ons luister in die tisentijd Heer na glory to His name Down at the cross where my Savior died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 Jy is ingeskakel by Net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Ayrini stad van Vrede Pretoria in Suid-Afrika en jy luister na ons program oordenking en het al verduidelik hoe kon dit nou vanavond 7 uur begin het in die 7.30 nie en ek wil net van die geleendheid gebruik maak om vir Linda om vir haar geluk te sê met haar dochter hier in Suid-Afrika en Kaap wat verloof geraak het vandag Linzel en Ryan ons hoop dat hulle een wonderlijke, wonderlijke, wonderlijke dag verder sal geniet en dat dit alles net voorspoedig sal gaan met hulle dat hulle liefde vir mekaar prachtig, mooi, wonderlik op die rots Jezus gebouw sal wees en dat hulle gelukkig sal lewe happily ever after so weer eens Linda, baie baie geluk en dank u vir Tania wat vir my die inlichting doorgegee het nou goed, rondom die armes mense wat armes en ons sê ons het een soort van definitie dat het behoeftige mense is as ons daar die begrip kan gebruik Dan kyk ons in die, die Bijbel, wat is ons verplichting, het ons een verplichting, wat doen ons as ons nou by iemand voorbij loop, by rai iemand wat bezig is om te bedel, wat wat doen een mens en wat is jy nou veronderstel om te doen. Kom ons kyk net. In Deuteronomium, daar by die 15 vijftiende hoofdstuk En ek lees vir jou vanaf verse 7 Nou, omdat alles kom uit Godse hart uit, dit is nou hoe God dat voel. Hy sê, as daar by jou arme is een uit jou broers, en dit is nou een van die goed wat jy sal moet onthou, as ek later verder gesels, daar die woorkie, broers, in een van jou poorte in jou, in jou land, wanneer jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie. Maar jy moet jou hand weit oopmaak vir hom En jy moet gewillig aan hom leen Genoegsam vir sy behoefte wat hom ontbreek Neem jou in acht daar in jou hart Geen slechte gedachte is nie namelijk die sievende jaar, die jaar van die kwetskelding is nabui, en jou oog dan jou arm broer skeef ankyk, en jy hom niks gee nie, en hy teen jou na die Heere roep, en dit sonde in jou word. Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet bedroef wees, as jy aan omgeen nie. Want er wille hiervan sal die Heere jou God jou sien, in al jou werk, en in alles, waar jy jou hand aanslaan slaan. Jy sien, maak die Heere, volgens hierdie skrifgedeelte, jou voorspoedig, in alles dan wat jy doen. Want die arme sal in die land nie ontbreek nie, Daarom gee ek jou bevel en sê, Jy moet jou hand wijd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land. As jou broer een Hebraose man, of een Hebraose vrouw, Om aan jou verkoop moet hy jou 6 jaar lang dien, maar in die 7e jaar moet jy hom as een vry man van jou laat weggaan. En as jy hom as een vry man van jou laat weggaan, moet jy hom nie met lie hande laat weggaan nie. Jy moet hom in behoorlijke voorraad saamgeen, van jou klein vee en van jou dorsvloer en jou wijnpers, waarin die Heere jou God jou geseen het, daarvan moet jy aan omgeer. En jy moet daaraan aan dat jy een slaaf in land was, en dat die Heere jou God jou verlos het, daarom beveel ek jou vandag hier die saak, Maar as hy vir jou sê ek wil nie van jou weggaan nie aangesien hy jou, jou en jou huis liefhet omdat dit vir hom goed by jou was dan moet jy hom dan moet jy en els neem en de deur sy oor en in die deur steek sodat hy altyd jou slaaf word en ook vir jou slavin moet wees, en dit moet jy net so doen. Dit moet nie hard in jou oor wees, as jy hom as een vrylaat man, van jou laat weggaan hee, want die dubbele loon, van een daglooner, het hy vir jou 6 jaar lang ingedien, en die Heere God, sal jou seen, in alles, wat jy doen sênd is dat die Heere sy hart sekere vibraties het rond om arm mense en die Heere wil nie hee, hy wil nie hee, dat daar arm en rijk mense moet wees nie daarom weet ons in die vroo kerk Jy het allemaal alles gemeenskapelik besit so dank een bykie hier oor na dank een bykie, en, en indien jy die tyd nou het indien jy hier op die kletskamer kan gesels wat is jou jou siening, hoe voel jy oor ons optrede teen oor arm mense want dit is een vraag wat een mens dik wil skryf van medebroers en sisters, wat nou nie helemaal seker is hoe een mens moet optreen nie, want ons moet nou onthou, ons is nou nie precies in die selfde omstandighede as Godse mense met wie hier gepraat het, wat daar in, in die land Israel gaan woon het, en amal van hulle is precies, nou in die selfde omstandighede bedoelende, hulle is allemaal jode, as ek die woord nou so kan gebruik, ons moet omdou, dat die woord jode een specifieke betekenis het, wat ek nie rechtig nou op wil ingaan nie, maar net ter wille van duidelijkheid en daar misverstand na kom nie, dat ons denk, at, kom ons praat dan nou van een Israel lied, ons nie die woord jode wil gebruik nie, dat hulle wat daar in Israel geblei het, mekaar sy broers en sisters was, want hulle was allemaal Hebreers, kom maar sê nou, is allemaal van hulle het Hebreus gepraat, is allemaal Hebreers, in daar die land wat God nou vir hulle gegeet, en hy het vir hulle gegeet, gesking, want hy was baie jammer vir hulle, daar waar een slaaf in Egypte was, en aan hulle hier die land gegeet het, waaran hulle nie gewerk het nie nou wil die jyre hee dat hulle moet die selfde gesintheid hee teenoor mense wat in die moeilikheid is en nou denk jy maar bykie daar oor na ons gaan nou bykie verder gedagtes daar oor wissel ek wil nou nie eindelijk hee dat dit so jy weet net een monoloog sal wees nie maar man of meer Daarom minstens een dialoog En dat ons so Heen en weer gedagtes met mekaar daar oor kan wissel I the peace that would come with raging storms. All my good times in this life had been in vain. It is Ek herinner jou net dat jy in geskakel is hierby netradio.sa, netradio.sa en ons webwerf vind jy by www.netradio.sa.co en .za Jy luister na Dr. Tini Eilis, ek saai uit van Af Aireni, Pretoria, Jesus en Centurian In Suid-Afrika En waar jy ook al vanavond ingeskakel is Jy is baie, baie, baie welkom Of jy nou hier in Suid-Afrika of in die buitenland is, maak jy saak nie Jy is baie welkom oor Ons gee rechtig om vir jou Hoe jy voel wat jou welstand is Hoop het gaan goed, jy weet as een mens mekaar moest na groet Sê maar jy gaan kuier vir iemand by sy huis of haar huis dan vraag mens gewoon hoe dit gaan nee, hoe gaan dit nou op keer bedoel ons dit en op keer dan is dit maar sommer net amper tweede natuur dat die mens vraag hoe dit gaan en dan weet jy eindelijk nie juist weet nie maar dit is maar sommer kras gestel nou nie ek geloof ons allemaal wanneer ons vir iemand vraag hoe gaan dit dat jy die persoon in die oog kyk en dat jy rechtig belangstel en dat jy graag wil weet hoe dit gaan die probleem is net ons is al so gewoonte aan dat iemand bijvoorbeeld net sê dit gaan goed baie dankie maar ek het achtergekom al dat as een mens nou vir iemand sê man sê vir my rechtig hoe dit met jou gaan dat mense soms bykie ongemakkelijk voel dan, want ons mense is nie gewoonde aan, om in diende dan nie goed gaan neem, en nou weet ek, goed gaan is eindelijk een relatieve begrip, dat die persoon nie eindelijk juist die vrymoedigheid het, om te sê dat daar iets verkeerd is nie. Kom ons neem een voorbeeld, Praktiese voorbeeld. Dat twee mense wat gewoon ek saam werk, Sê nou maar werk saam in die selwe kantoor, En hulle ryn nou met die motor, En is getrouwde paarkie, Of mense wat mekaar dus nou baie goed ken, Dat hulle saam ryn, En dan hulle sê nou en dank, In die ochend een groot gevecht daar aan die kar gehad, Terwyl hulle nou, nou rui, of by die huis, of die vorige aand, of wat ook al, onmin daar tussen hulle is, en as jy nou vraag hoe dit gaan, dan syl jy die mense gewoonlik maar net vir jou die stereotype antwoord, gee dit gaan goed. Want, mense wil nie altyd klaan nie, en hulle het ook nie die vrymoedigheid, om te klaan nie. En daar is verskye redes daarvoor. Een van die vakke wat ek nou self doseer is berading om een toekomstige leraar van een gemeente te help. Hoe een mens nou berading doen, is daar mensen naar jou huis te kom of naar jou kantoor en met jou kom praat oor die ene van die krisis waarin hulle self bevind. Nou het mense al achtergekom soms, ongelukkig, dat die persoon met welen nou hierdie ongelukkigheid, die krisis, dan nou bepraat, as ek die woord kan gebruik, bespreek, dat die persoon dit nie confidentieel hanteer nie en later le die hele situasie en die hele verhaal le ooral rond en dit is nou baie onprofessioneel om dit nou te doen maar dit gebeur ongelukkig so mense het al verskrikkelijk vry moedigheid verloor en dit eindelijk maar baie hartseer, baie sleg om te denk dat ons nie meer daar die soort integriteit het so dat as iemand nou sy of haar hart teen oor jou opgemaak het, dat het nou vertrouwelike informatie is, en dat die mens dit as vertrouwelik kan teer so jy sal verstaan, dis iemand nou vir jou groot, en jou groot, en vrouw het gaan, dat iemand nie soma net vrymoedigheid het om vir jy te sê man weet jy, eindelijk het ek nie ees vir ochend geëet nie want ons het nie uh, kos om te eet nie ons is eindelijk in die moeilikheid ons is behoeftig en wat is dan een mens reaksie daar, as iemand dit so sê, sê nou maar Iemand uitert nou daar die woorde teener jou en sê man Eindelijk gaan dit nie goed nie, het gaan sleg En ons het vir ochend nie Kos gehad om die kinders mee skool toe te stuur En met die vol maag te, nou skool toe te gaan nie. Nou mense, dit is dan nie een skande dat dit so is nie Maar ongelukkig is die reaksie van mense nie altyd positief nie Want een mens sal dan uiteindelik moet reageer Soos wat ons God en ons skipper Hier in die woord wat ek gelees het in Deuteronomie En waar ons hand weit oop moet wees Is dit nou nie altyd die geval nie Wat nou my baie jammer is dat dit nie so is nie en ek wonder of jy nie vir my daarmee kan help, maar jy sê wat denk jylle van so'n situasie, hoekom is dit dat ons nie meer vrymoedigheid het nie, anderzijds, om ons behoeftes met mekaar te bespreek nie, anderzijds, hoekom is dit so dat ons nie meer bereid is om te help nie, wat sou die rede daarvoor wees, as daar een soort van een verduidelikking, ek sal nou nou met u praat maar, as so ek nou nou gesê het, ek wil nie net een monoloog nie, maar ek weet, is nou moeilik op een radio, op internet radio hier het ons daarom kletskamers, iemand kan een wekie daar klets met ons gedagtesdeel en dien jy daar die vrijmoedigheid het, anders gaan ek maar net voort, sê het nou nie meer waai tyd oor nie, maar nou ja ons probeer, ons gesels ontspanne, ontspanne want het gaan hier oor gesintheid, oor ons gesintheid, want al ons, ons gesintheere kom uit ons hart uit, en ons is bezig om daar aan te gee wat soe soort hart ons moet hee, hoe dit hier binnen in ons hart moet omgaan, want ons moet by die wederkomst van Jezus, gees en ziel en lichaam onberispelik bevind word, by sy wederkomst, vooral dan in die lig van dat hy gesê het, salig is die wat barmhartig is, want dan alles sal barmhartigheid bewys word, en wat jy nou daar onder verstaan, en ek sê nou nou vir jy sê wat ek daaronder verstaan, uit die Griekse en Hebreeuwse woorde daar. Kom ons luister hier na Rinaldo Tauti wat vir ons syng, U ken my hart,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 Wondert ie my sing, my sielen fies die ding, want ie ken my heart, want ie ken my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 May seal in his CD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 Hy is ingeskakeld by net Radio SA en het luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Airene, Pretoria in Suid-Afrika Ons praat soebykie oor gesintheid, want dit deel van wat in ons hart aangaan Hartzaak, dit wat in een mens hart gebeur Hoe voel ons teen oor mense wat behoeftig is? Wel ons weet hoe God voel, God wil graag voorsien en al ons behoeftes na die reikdom van sy genade. En hy is het wonderlik om te sien hoe Jezus aan sy disciples verduidelik het, dat hy een dag sal hy vir mense so in die oor kyk en sê, by dankie dat jy vir my iets te eten gegeet, toe ek honger was, te drinken gegeet, toe ek dorst was, dat jy my kon bezoeken toe ek in die gevangenis was, En dan sê hy, gaan hulle vraag, Heere nou, wanneer was u nou in daar die situasie gewees? En dan is Jezus' antwoord, Voor sover hy dit aan die geringste van een van die boetes dan, of sissies vir my gedoen het, het hy dit vir my gedoen. So dit word die belangrike kwestie. En ek kan veel net vertel, dit is altyd wonderlik om te kan getuig nie, want dan praat jy moos uit wat jy self ondervind het. Een dag was ek in een gemeente, en my mooter het die vorige dag gebreek, en niemand het daarvan gewete, was maar net ek, en dan uit die aard van die saak my vrou wat daarvan gewete het, en ons het met een geleende motor het ons die kerk toe gereik na die kerk, na die eredienst die ochend toe kom daar een jong man na my toe en hy sê vir my kan ek nie net saam met hom stap nie nou ek het hom nou goed geken goed geken en die sin dat ek gewet het dat hy nie van my hou nie en altyd tegegaan en omtrent alles wat ek gedoen het of gesê het min of meer half vijandige sin en wel het toen in die kerk situasies, bly ons moes maar mense en kom hierdie menselike natuur maar altyd na vore maar goed, die dag het hierdie man na my toe gekom en die vraag of ek nie net saam so het om hier om die geken kerkgebouwsel stap nie en ek dacht toe, jy wil my nou een kant met my praat oor iets weer wat hy dalk nou nie van hou nie wat ek doen of sê of wat dit is nou om kerk stap toe, haal hy een sleetel uit sy sak uit een motor sleetel en hy vat my toe nou na hierdie geel Mercedes Benz wat daar staan en hy sê vir my die Heere het vir my gesê om dit vir jou te gee jy is die sleetel ek sal later die papier werk met jou uitsorteer nou mense, dit is ons nou die Heere wat voorsien soos wat hy in al ons behoeftes voorsien dan kan ook vir jy sê, dit is nie dis die, die die enigste keer wat dit met my gebeur het nie die Heere ken ons behoeftes my werk dier mense hy le dit op iemand sy hart ach ek het al baie keer wanneer iemand my nou gegroet het by een kerk, by, een, by eenkomst of iets die persoon geld in sy hand wat hy nou vir niemand wees nie maar as hy jou nou groet en voel hy het nou hy die geldnoot wat hy so ongemerk, dan in jou hand sit. En dan besef jy, dit is net die Heere, wat dit op iemandse hart geleed. Maar dit gebeur nou nie altyd so nie. Dit gebeur rechtig nou nie altyd op daar die bepaalde manier reed. Soos ek sê, ons rui en dan hier by stopstraat staan een bedelaar. Wat is jou verplichting? Het jy een verplichting teen oor so iemand? En as daar verplichting is, wat is die verplichting? En hoe leer een mens iemand anders? As iemand nou vir jou kom raad vraag, want iemand het het al gedoen, met my, my gesene, wat wat maak ek nou in so'n geval? En dan moet die mens kyk of jy nie op een verantwoordelike weise kan antwoord hier nie, want omdou daar is mense wat staan, en dan weet hulle, en hulle gaan nie nou voedsel koop, of iets wat hulle nou nodig het, en daar die lijn nie, maar soma dan verdovingsmiddels gaan koop, Of alcohol gaan koop En dan het jy nou direct Die persoon eindelijk nie rechtig gehelp nie So dis nie, nie so'n makkelike situasie nie Dis rechtig nie so makkelijk nie En wanneer die staat bijvoorbeeld iemand helpt Dan sal hulle bijvoorbeeld een maatskapelike werker stuur naar die huis om die situasie daar te gaan monitor en te gaan sien wat is die omstandighede en hulle neem dan vrymoedigheid om die ijskas oop te maak en die kostkas oop te maak en te gaan kyk wat jy het en wat jy nou nie het nie. En om dan op daardie manier die rechte voedsel nou te voorsien byvoorbeeld so die mense gebalanceerde kost kan inkryk so daar is ethische dinge wat onmiddellik na vore kom wat een mens bedink. maar om daar nou hier in ons skrifgedeeltede te gaan oor jou boete en jou sysie, maar nou nie nou noodwendig jou bloedboete en sysie nie, maar hulle ook, dit is nou nie uitgesluit nie, maar ons is ons allemaal as kinders van die herre, is God die vader ook ons vader en Jezus is ons broer, hy is die oudste broer en ons amal is dan boeties en sissies julle wat nou na my luister is my, my boeties en my sissies vir wie ek lief is en vir wie, wie ek omgee en as ons nou van mekaar hier weet dat daar een bepaalde behoefte is dan denk ek moet ons alles in ons vermoe doen om in daar die behoeftes te voorsien het, ons moet vrymoedigheid kan hee om dit te doen, en ons wat nou so wereldwijd uitsa is, by onprakties ne, behalwe dat die mens vir mense in jou omgeving kan vertrouw om a hand uit te steek, en alles dat dan nou net gebed, soos wat ek, en nou gekyk het hier na Linda wat vir ons geskryf het, om vir mekaar te bid is belangriker as enig iets anders. Want daar is een God wat sorg vir die mossies, dat hulle iets te eten het en te drinken het, en nou sê die Heere, ons is baie meer vir hom meer werd, baie meer werd as die mossies. Nou hoop ek dit was in sy geving, ek hoop ek jy dit interessant gevind, het was volgende keer met groot vrijmoedigheid sal saamgezels en hier op die kletskamer probeer inkom en deel in ons gesprek nou ek gaan jou groet hiervan uit Ayrini in Pretoria, Zuid-Afrika mag jy my een wonderlijke nageris ervaar en dan die is as daar morgen, een morgen is dan hier by ons is dit môre D dan sonderdag om 10 uur e kerk erediens die nagmaal en is wel welkom as jy nie eerds betrokke is nie om in te skakel en van my kant af dan shalom Jy is kostbaar Die geheim van Godse stem Leen nie een harde woord in die neer Dis een sachte ritseling in die wind Een briesie dier jou haare Liefdeswoorde van een vader Die blare wat roer Een volkiese fluit Sy aanraking so sacht as een vlinder Sy lag Een drukkie van een kind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 standvastig jou hoop gevestig op hom pleef vandag weer jou lewe voor hom, voor sy voete neer saam met hom vie jy elke tree bly wandel